Розділ 2. Коли я прокинувся, я був майже на місці, а працездатність досягла 80% і зростала. Я одразу ж перевірив усі канали на випадок, якщо люди захочуть вийти назовні, але Менса продовжила заборону покидати середовище проживання ще на 4 години. Це було полегшенням, оскільки б це дало мені час повернутися до рівня 98%. Але там також було повідомлення про те, що я маю з'явитися до неї. Такого раніше ніколи не траплялося. Але, можливо, вона хотіла переглянути інформаційний пакет про небезпеку і з'ясувати, чому нас не попередили про підземних ворогів. Я і сам трохи замислився над цим питанням. Їхня група називалася Preservation Aux. Вона купила опціон на ресурси цієї планети, і метою поїздки було з'ясувати, чи варто робити ставку на повну частку. Знати про речі на планеті, які можуть їх з'їсти, поки вони намагаються робити те, що б вони там не робили, було, типу, важливо. Мене не дуже хвилює, хто мої клієнти або чого вони намагаються досягти. Я знав, що ця група з вільної планети, але я не потрудився пошукати подробиці. Вільне володіння означало, що воно було тереформовано і колонізовано, але не було пов'язано з жодними корпоративними конфедераціями. По суті, вільне володіння означало «лайно». Тому я не очікував від них нічого. Але з ними було напрочуд легко працювати. Я змив усі рідини з моєї нової шкіри, а потім виліз із кабінки. Тут я зрозумів, що не прибрав шматки своєї броні, і вони були розкидані по всій підлозі, вкриті моїми рідинами, і кров'ю бхарадвач. Не дивно, що Менса зазирнула в кабінку. Вона, напевно, подумала, що я там мертвий. Я поклав усе це назад у гнізда в регенераторі, щоб відремонтувати. У мене був альтернативний набір. Але він усе ще був запакований на складі і знадобився додатковий час, щоб витягти його та провести діагностику та примірку. Я вагався щодо уніформи, але система безпеки сповістила б менсу, що я не сплю, тому мені потрібно було вийти туди. Це була стандартна уніформа дослідницької групи, в якій було зручно перебувати в середовищі існування. Трикотажні сірі штани, футболка з довгими рукавами та куртка, схожа на одяг для тренувань, який носили люди та доповнені люди, а також м'яке взуття. Я вдягнув усе це, натягнув рукава на зброярські отвори на передплічах і вийшов у середовище проживання. Я пройшов через двоє внутрішніх захищених дверей до відсіку екіпажу і знайшов їх у головній рубці, де вони сиділи біля консолі, дивлячись на один із дисплеїв, що висів у повітрі. Вони всі були там, окрім Пхарадвадж, яка все ще перебувала в лазареті, і в Олеску, який сидів там із нею. На деяких консолях стояли горнятка і порожні пакети з під їжі, я не буду прибирати, якщо не отримую прямого наказу. Менса була зайнята, тому я стояв і чекав. Раті подивився на мене, а потім перелякано витрішився. Я не знав, як реагувати. Ось чому я вважаю за краще носити броню, навіть всередині житла, де вона не потрібна і може просто заважати. Клієнти-люди зазвичай люблять прикидатися, що я робот, а в броні це набагато простіше. Я розфокусував погляд і вдав, що проводжу якусь діагностику. Вони всі обернулися, щоб подивитися на мене. Всі, окрім Менса, яка сиділа за пультом, притиснувши інтерфейс до чола. Було зрозуміло, що навіть побачивши моє обличчя на відео з камери в Олеску, вони не впізнали мене без шолома. Тож мені довелося подивитися на них і сказати «Я ваш Сек'юніт». Вони всі виглядали переляканими і збентежними. Почувалися майже так само незручно, як і я. Я пошкодував, що не вдягнув запасну броню. Частково це тому, що вони не хотіли мене тут бачити. Не тут у їхньому хабі, а тут, на планеті. Однією з причин, чому кредитна компанія вимагала цього, окрім того, що вона виставляла клієнтам більш високі націнки, було те, що я постійно записував усі їхні розмови, хоча я не відстежував нічого, що не було б необхідним для виконання моєї роботи. Але компанія отримувала доступ до всіх цих записів і видобувала з них інформацію, яку можна було продати. Ні, вони не кажуть людям про це. Так, всі це знають. Ні, з цим нічого не поробиш. Через суб'єктивні півгодини, а об'єктивні 3,4 секунди доктор Менса повернулася, побачила мене і опустила інтерфейс. Вона сказала, «Ми перевіряли звіт про небезпеку в цьому регіоні, щоб з'ясувати, чому ця істота не була внесена до списку небезпечної фауни. Пінлів вважає, що дані були змінені. Чи можете ви перевірити звіт для нас?» «Так, доктор Менса. Я міг би зробити це у своїй кабінці, і ми б всі могли уникнути незручності». Так чи інакше, я підняв стрічку, яку вона дивилася з Hub System, і почав перевіряти звіт. В основному це був довгий список відповідної інформації та попереджень про планету і, зокрема, область, де ми жили, з акцентом на погоду, рельєф, флору, фауну, якість повітря, родовище корисних копалин, можливі небезпеки, пов'язані з усім цим, з посиланнями на підзвіти з більш детальною інформацією. Доктор Гуратін, найменш балакучий, був доповненою людиною і мав власний імплантований інтерфейс. Я бачив, як він коперсається в даних тоді, як інші, що використовували сенсорні інтерфейси, були лише далекими примарами. Однак у мене була набагато більша обчислювальна потужність, ніж у нього. Я думав, що вони параноїки. Навіть з інтерфейсами вам дійсно доведеться читати слова, бажано всі слова. Іноді люди без доповнень цього не роблять. Іноді доповнені люди також цього не роблять. Але коли я перевірив загальний розділ попереджень, я помітив, що щось не так з форматуванням. Швидке порівняння з іншими частинами звіту показало мені, що так, щось було видалено. Зв'язок з підзвітом розірвано. «Ви маєте рацію», – сказав я, відволікаючись, коли почав переглядати сховище даних у пошуках відсутнього фрагмента. Я не міг знайти його. Це було не просто розірване з'єднання. Хтось дійсно видалив підзвіт. Вважалося, що це неможливо з таким пакетом планетарних досліджень, але я гадаю, що це було не так вже й неможливо, як це все. Щось було видалено з попереджень і розділу про фауну. Реакція на це в цілому була досить розлюченою. Було кілька гучних скарг від Пінліта Оверса, а також драматичні розкидання рук у повітрі від Раті. Але, як я вже казав, всі вони були друзями і набагато менш стримані один з одним, ніж на моєму попередньому контракті. Ось чому, якщо я мусив визнати це, я насправді насолоджувався цим контрактом, аж поки щось не спробувало з'їсти мене і бхарадвач. секс записує все навіть всередині спальних кают. І я все бачу. Тому мені легше перекидатися роботом. Оверс і Арада були парою. Але судячи з того, як вони поводилися, вони завжди були одним цілим. І вони були найкращими друзями з Раті. Раті мав нерозділене почуття до Пінлі, але не робив з цього дурниць. Пінлі часто бувала дратівливою і розкидалася речами, коли інших не було поруч. Але це не стосувалося Раті. Мені здавалося, що перебування під пильним оком компанії впливало на неї більше ніж на інших. Волеску захоплювався менсою до такої міри, що міг би закохатися в неї. Пінлі теж, але вони з Бхарадвадж час від часу фліртували у старій добрій манері, що свідчило про те, що це триває вже давно. Гуратін був єдиним одинаком, але йому, здавалося, подобалося бути з іншими. Він мав тиху, спокійну посмішку і здавалося, що він усім подобається. Це була група з низьким рівнем стресу. Вони не сперечалися і не конфліктували один з одним заради розваги, і було досить спокійно, якщо вони не намагалися розмовляти чи взаємодіяти зі мною будь-яким чином. Ратті з розчаруванням сказала, «Отже ми не можемо дізнатися, чи ця істота була відхиленням, чи вони живуть на дні всіх цих кратерів». Рада, одна із фахівчин з біології, відповіла, «Знаєш, я впевнена, що так. Якщо ті великі птахи, яких ми бачили на знімках, часто приземляються на цих бар'єрних островах, то ця істота може полювати на них. «Це б пояснило, що там роблять кратери», – сказала Менса більш задумливо. «Це прибрало б принаймні одну аномалію з нашого шляху». «Але хто видалив цей підзвіт?» – запитала Пінлі, і я погодився, що це питання є більш важливим. Вона повернулася до мене одним із тих різких рухів, на які я навчився не реагувати. «Чи можна зламати хаб-сістем?» «Зовні?» – я не мав жодного уявлення. Зробити це зсередини за допомогою вбудованих інтерфейсів у моєму власному тілі було так само легко, як дихати. Я зламав її, щойно вона з'явилася в мережі, коли ми створили середовище проживання. Я мусив, бо якби вона відстежувала модуль управління і мій канал, як і передбачалося, то це могло призвести до безлічі незручних запитань і до того, що мене розібрали б на запчастини. «Наскільки я знаю, це можливо», – сказав я. Але більш ймовірно, що звіт був пошкоджений до того, як ви отримали пакет з опитуванням. Хто запропонує менше, той і виграє. Повірте мені. Почулися стогони і загальні нарікання на те, що доводиться платити високі ціни за паскудне обладнання. Я не приймаю це особисто. Менса сказала. «Гуратін, можливо, ви з Пінлі зможете з'ясувати, що сталося?» Більшість моїх клієнтів обізнані лише у своїй спеціальності, і немає сенсу відправляти системного спеціаліста на обстеження. Компанія постачає всі системи та обладнання, медичне обладнання, дрони, мене, тощо, і обслуговує їх як частину загального пакету, який купують клієнти. Але Пінлі Лі виявилася талановитим аматором в інтерпретації систем, а Гуратін мав перевагу завдяки своєму внутрішньому інтерфейсу. Менса додала, тим часом чи має Дельтфол груп такий самий пакет опитування, як у нас? Я перевірив. Хапсистам вважала, що це ймовірно, але тепер ми знали, чого варта її думка. Імовірно, сказав я. Дельтфол була ще однією дослідницькою групою, як і ми, але вони перебували на континенті на протилежному боці планети. Це була більш масштабна операція, і їх висадив інший корабель. Тому люди не зустрічалися особисто, але час від часу спілкувалися по зв'язку. Вони не були частиною мого контракту і мали свої власні сек'юніти. Стандартний сек'юніт на 10 клієнтів. Ми повинні були мати можливість звертатися один до одного в надзвичайних ситуаціях. Але через те, що нас розділяло півпланети, це стало природною перешкодою. Менса відкинулася на спинку крісла і стиснула пальці. «Гаразд, ось що ми зробимо. Я хочу, щоб кожен із вас перевірив окремі розділи пакета опитувань для своїх спеціальностей. Спробуйте точно визначити будь-яку іншу відсутню інформацію. Коли у нас буде частковий список, я зв'яжуся з Дельфол і подивлюся, чи зможуть вони надіслати нам файли». Це звучало як чудовий план, оскільки він не стосувався мене. Я сказав, «Доктор Менса, я вам ще для чогось потрібен?» Вона повернула стілець до мене обличчям. Ні, я виключу, якщо у нас виникнуть питання. Я працював за деякими контрактами, які тримали б мене тут цілий день і ніч. Лише випадково вони хотіли, щоб я щось зробив, і не хотіли турбуватися про те, щоб викликати мене через канал. Потім вона додала. Ти можеш лишитися тут, у зоні екіпажу, якщо хочеш. Вони всі дивилися на мене, більшість з них посміхалися. Одним із недоліків носіння броні є те, що я звикаю до непрозорості лицевої панелі. Я не маю практики контролювати свій вираз обличчя. Зараз я майже впевнений, що він був десь на рівні приголомшеного жаху або, можливо, шокованого жаху. Менса сіла вражена. Вона поспішно сказала, або ні, знаєш, як тобі подобається. Я сказав, мені потрібно перевірити периметр. І мені вдалося розвернутися і покинути зону копажу абсолютно нормально, а не так, ніби я тікав від натовпу гігантських ворогів. Повернувшись у безпечну кімнату, я притулився головою до обшитої пластиком стіни. Тепер вони знали, що їхній робот-убивця не хоче бути поруч із ними так само, як і вони з ним. Я відкрив крихітну частинку себе. Цього не може бути. Я маю надто багато чого приховувати, і відкрити одну частинку означає, що решта не буде так само захищена. Я відштовхнувся від стіни і вирішив трохи попрацювати. Відсутній підзвіт змусив мене бути трохи обережним. Не те, щоб були якісь директиви з цього приводу. Мої освітні модулі були таким дешевим лайном. Більшість корисних речей, які я знав про безпеку, я дізнався з розважальних програм на розважальних каналах. Це ще одна причина, чому ці дослідницькі групи – біологічні та технологічні компанії – змушені вимагати, щоб нас брали на роботу, інакше вони не зможуть гарантувати безпеку. Ми дуже дешеві і ми відстій. Ніхто не найматиме нас для цілей, що не пов'язані з убивством, якщо не буде змушений. Одягнувши додаткову обшивку скафандра і запасний комплект броні, я обійшов периметр і порівняв поточні показники місцевості із сейсмічного сканування тими, які ми зробили, коли вперше прибули. У повідомленнях від Раті та Аради було кілька зауважень, що фауна подібна до тієї, яку ми тепер називаємо ворожою. Вона могла створити всі аномальні кратери в досліджувальній зоні. Але навколо місця проживання нічого не змінилося. Я також перевірив, чи у великому і малому хоперах є повний комплект аварійних запасів. Я сам спакував їх туди кілька днів тому, але в основному перевіряв, щоб переконатися, що люди не накоїли з ними дурниць відтоді, як я останній їх перевіряв. Я зробив усе, що міг придумати, а потім нарешті перейшов у режим очікування, поки додивлявся свої серіали. Я переглянув три серії «Сенкшуарі Мун» і швидко перемотував сцени сексу, коли доктор Менса надсилала мені кілька зображень через канал. Пояснення. У мене немає частин, пов'язаних із статтю чи сексом. Якщо у тебе в конструкції є такі, то ти сексбот у борделі, а не робот-убивця. Тож, можливо, тому я вважаю сцени сексу нудними. Хоча я думаю, що навіть якби її мав частини, пов'язані із сексом, я би теж вважав їх нудними. Я подивився на зображення в повідомленні Менси, а потім зберіг місце в серіалі. Час сповіді. Я, насправді, не знаю, де ми знаходимося. У нас є або повинна була бути Повна супутникова карта планети в пакеті дослідження. Саме так люди вирішували, де робити оцінки. Я ще не дивився на карти, і я ледве зазирнув у пакет дослідження. На свій захист скажу, що ми були тут 22 планетарних дні, і мені не доводилося нічого робити, окрім як стояти і спостерігати, як люди сканують або беруть зразки бруду, каміння, води і листя. Відчуття терміновості просто не було. А ще, як ви могли помітити, мені було байдуже. Тож для мене стало новиною, що на нашій карті не вистачало шести ділянок. Пінлі та Гуратін знайшли розбіжності, і Менса хотіла знати, чи вважаю я, що це просто дешевий помилковий пакет опитування, чи це частина хакерської атаки. Я оцінив той факт, що ми спілкувалися через стрічку, і що вона не змушувала мене говорити з нею по комунікатору. Я був настільки вдячний, що висловив їй свою справжню думку, яка, ймовірно, полягала в тому, що наш пакет опитування був дешевим шматком лайна, але єдиний спосіб дізнатися, напевно, це вийти і подивитися на один з відсутніх розділів і подивитися, чи є там що-небудь, крім більш нудної частини планети. Я сформулював це не так, але це те, що я мав на увазі. Тоді вона відвернула увагу від стрічки, але я залишався на поготові, оскільки знав, що вона схильна швидко приймати рішення. І якщо я знову почну дивитися серіал, мене просто перервуть. Я подивився відео з камери спостереження на хабі, щоб почути їхню розмову. Вони всі хотіли перевірити, що відбувається, і просто ходили туди-сюди вирішуючи, чи варто їм почекати. Вони щойно розмовляли по комунікатору з Дельфол на іншому континенті, який погодився не копії відсутніх файлів пакету опитувань. Деякі клієнти хотіли спочатку перевірити, чи не пропало ще чогось, а інші хотіли їхати вже зараз, і бла, бла, бла. Я знав, чим це обернеться. Це була недовга поїздка, яка виходила далеко за рамки інших оцінок, які вони проводили, а незнання того, куди вони летять, безумовно було червоним прапором для безпеки. У розумному світі я мав би йти один, але з модулем управління я повинен був весь час перебувати в межах 100 метрів від принаймні одного з клієнтів, інакше він би мене підсмажив. Вони це знали, тож моя самостійна трансконтинентальна подорож могла викликати певну тривогу. Тож, коли Менса знову відкрила канал, щоб повідомити мені, що вони їдуть, я сказав їй, що протоколи безпеки підказують, що я теж маю їхати.